Раз-пораз, виговорюючись з коромовкою, що скажуть йоді Таня? Ходючи знову, бере за комір сусіда, гаряче шипочу йому на вухо, однак той не реагує. Тоді він вигукує, витягує його, немов кошеня, за столу, від чого сусід, який до цього був у стані нерухомості, зривається на ноги і кричить на цілу площу, як недорізаний що з нею плаче смаглява. Розглядаєш крикливого, маленького зросту білявий, короткострижений, на правиці поблизькою золотий перстень. Він хапає худющого за куртку і починає сичати на нього, що це твої проблеми, бовдоре. Не слід було цю доре помазати, бо вона до того вже підігріта, а тепер можеш викинути її в кущі, аби не здихала собака біля нас. Може, на неї хтось помочеться, і вона прийде до тями, жаба. Смаглява скрізь сльози вимагає, аби викликали швидку. Бармен, мовчазно вивчаючи ситуацію, ліниво кліпає очима і зникає. Малий підходить до нерухомої, хапає її за волосся. Замість обличчя дівчини бачиш суцільну темну пляму. «Що з нею?» – кричить смаглява, а ходячи за руку, відтягує її від столик. Відкрию очі, наказує білявий, проте вона не реагує, тоді він б'є її головою об стіл. Дивиться в обличчя, але дівчина не рухається. Б'є ще раз, зі столика падають пластикові стаканчики. Знову задирає її голову, з якої ївшить кров, заливаючи одяг. Насмагляво находить істерика. Вона, усівшись на дощовому холодному асфальті і ноги, виє, а худюще з пластмасової двохлітрової пляшки поливає її мінералкою. Дурепа копає в голову нерухому білявий від чого та скучується на землю. Ушиваємось ходюще хапає ще двох приятелів, які так і не вийшли з нерухомого стану, тягне за собою, тобі це набридає, попиваючи вино, прямуєш додому, пройшовши з 300 метрів, чуєш виття сирени. Дівчині, певно, гайки. Робиш великі і вино приливається по підборіддю. Тече за комір сорочки, відчуваєш, як від болю тріщить голова. Не бажаєш повертатися додому, магічна сила вина розслаблює, зігріває, стає трохи легше, тіло обм'якає, тільки в суглобах незбагненна важкість. І ти сахаєшся, бо повертається відчуття часу, сполохане і гнітюче вболівання за життєву надмірність, цей вечір нагадує довгу і виснажену мандрівку. Витягуєш із пам'яті нещодавні миті, а вони виринають і виринають, як уповільнені кадрики, перетворюючись на велику зграю дрібних і непомітних рибин. Ще одна година накрилася. Кажеш собі і намагаєшся якомога швидше зорієнтуватися в часі, вхопитися за будь-яку його стадію, аби заспокоїти себе, нормалізувати свою виснажену розсудливість. Адже господиня не любить, коли приходиш пізно. Вона, звичайно, жіночка тямуща, сцен не влаштовуватиме. Хоча добре знаєш, що це їй, не до душі, особливо зі постійним мігреновим настроєм. П'єш поховцем, недопиту пляшку жбурляєш у кущі. Відчиняєш двері і тирнаєш у темряву, в глибині якої мерехтить невиразне світло і говорить чоловічий голос. Заходиш до кімнати і бачиш нечіткі обриси силуету господині, яка вмостилася перед телевізором у м'якому кріслі. Дивуєшся, її обличчя не розпливається, а лише видається розплюснутим. Це все вино.